Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. Og i Poster, der ser vi på politiske strømninger og fakter, og vi vil egentlig gerne forstå politik, fordi vi sådan set gerne vil ned i substancen. Vi vil gerne have en base, at kunne analysere for, som er mere end bare i synsninger. Og Jesper... Hvor er det dejligt at stå med dig her i dag. Det er jo fantastisk. Det er jo en speciel dag. Ja, det, det er, altså, er jo ja, som producer, er faktisk, Thomas, der ja. minder, som det ja, øh, Men i poster regi er det faktisk en Det er en kæmpe dag. Frem med flagene. I dag er den 27. januar. Mm. Vi skyder programmet, mm. og som producer Thomas siger, I skal lige være opmærksomme på det, for det skal vi fejre, at det er faktisk præcis i dag er tre år siden, at poster udkom. Første gang, ja. det var den 27. januar 2019, og vi udkom som optakt til det kommende folketingsvalg, og så skulle vi egentlig... Måske lugte det ned efterfølgende. Og så alligevel, så var det jo så hyggeligt. Det var det. Og der var også, nogen, altså der var heldigvis også nogen, der havde lyst til at lytte med. Og jeg siger til min kone, jeg, jeg tror ikke, at Jesper og jeg har så meget at snakke om efter valget, fordi så er det jo ikke sagt aktuelt mere, og vi pludrer løs stadigvæk. <laughs> vi, har noget, <laughs> vi har i hvert fald fundet noget at tale om. Hold da ferie, Jesper. Så tillykke Dejligt. med treårsfølgelig. Og til til dig, og til Thomas, Thomas. Og Jesper, lad os høre, hvad er det, vi skal tale om i dag? Jamen i dag har vi jo, og det, det tænker jeg også, at, at, at, eller, at lytterne, jeg var lige ved at sige vælgerne, men lytterne egentlig er nok Så også vælgere, ja, har tænkt over, at vi skal snakke Dansk Folkeparti, og det skal vi sådan set igennem hele programmet. Så vi, vi ligger for landet, og det er naturligvis også fordi at Dansk Folkeparti her i søndags jo fik en ny formand, Morten Messersmith. Det kommer vi ikke til at egentlig beskæftige os så meget med det her med formanden og interne så osv. Men vi prøver på at, at danne et perspektiv på, først og fremmest, hvad er det, der har ført op til den situation, som Dansk Folkeparti står i i dag. Vi prøver lige at kigge lidt historisk tilbage. Hvad har udviklingen været? Så har vi en meget spændende gæst, som vi løfter sløret for om lidt. Og så prøver vi lige at tage en, en runde på og sige, hvad er det, vi kan se? Hvad, hvad er det for nogle muligheder, der måske ligger for Dansk Folkeparti øh, fremadrettet? Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi det? Det synes jeg. Der kommer også et punkt på dagsordenen der hedder øh, ekstraordinært årsmøde med valg af ny formand. Øh, fordi det er klart, at øh, med det resultat, vi har fået, så er det jo en situation, hvor jeg også må påtage mig mit ansvar. Spændende tema i dag. Dansk Folkeparti, det er jo hammerende aktuelt ny formand alle de der sådan forskellige ting, Jesper. Vi skal, vi skal, jo, vi skal jo igennem øh, en, en periode her mm. nu, hvor vi får faktisk diskuterer lidt til bundt i, i, hvordan det ser ud med partiet. Ja. Skal vi i hvert fald prøve? skal vi prøve? Mm. Og jeg tænker lidt, fordi der er to ting, jeg egentlig godt kunne tænke, os, mm. tænke mig, at vi afdækket til at starte med her. Det ene er sådan lidt, hvor, hvordan går det for partiet fra 15 mm. til 19? Altså, hvornår kan vi ligesom se, at der er noget, der begynder at rykke, hvis vi sammenholder med, hvad der ellers kører? Er dagsordnet i samfundet? Eller? Politisk, ja. Og så, hvad er de vælgermæssige strømninger lige pt her? Hvordan ser det ud? Altså, lad os tage en status på ja. lige nu her. Skal vi ikke gøre jo, det? det? det synes jeg. Godt. Jesper, skal vi, skal, vi, skal vi starte med at drøfte en diagnose af 2015? Fantastisk godt valg. 21,1 21, procent ja. af vælgerne. Ja. Ja. Næststørste parti i Danmark. Største parti i Borgerlig Blok ja. til Folketingsvalget. Wow, hvem ville have troet det i 1995, da man bryder ud af Fremskridtspartiet og starter Dansk Folkeparti? Ja. Second Achievement. Altså, var det flot. Kæmpe. Og, og kronen på bærgen kan man så sige. Ikke? Altså, præcis, og, og det er jo egentlig sjovt, fordi det er jo sådan altså det er jo nærmest på 25 års jubilæumsdagen. Ja. Altså, det er, jo, ja. det, er jo, det er jo helt fantastisk, hvad man oplevet. Ja. Jamen, det er det. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er flot arbejde. Ikke? Og man kan sige, at jeg jo selv... Altså, jeg er jo politisk vokset op. Jeg var jo politisk aktiv hmm. øh, i, i tidernes morgen i nullerne, ikke? Og, og måtte jo bare se, hvordan at Dansk Folkeparti som parti jo sprængte alle rammer for hvad man kunne, og ikke kunne politisk, og man jo som danneværende socialdemokrat havde svært ved at navigere i det der, sådan, fordi man kunne slet ikke stoppe den blødning, der var. De kunne noget helt nyt. Alle de der konventionelle rammer, man havde for politik og sådan noget der, dem brød man. De, man sagde ting, som mange følte, men man ikke normalt sagde politisk og sådan noget. Altså det var et helt nyt. Det var svært at håndtere det der parti. Det har været en, en vigtig del af deres opskrift. Ja, ja, og, og man kan sige... Hvis jeg må lov til at sige det på den måde, lige så usammenhængende og manglende øh, fingerspitskefylde, som de ser ud i dag, lige så strømlignet og fokuseret og med et skarpt bold, og hvad øh, havde de jo op igennem øh, altså slutningen af 90'erne, ja. 0'erne, ja. 10'erne. Ja. Ja. ja. Meget imponerende. Meget imponerende. Ja, og, og jeg, jeg, jeg, kunne se, altså, jeg kunne se alle de der arbejderknægte, jeg hængte ud med på, på armar, hvordan at da vi begyndte at blive ligesom øh, øh, mennesker, der kunne stemme og begyndte at og have nogle holdninger til ting i samfundet, og det var for gud ikke det, jeg kunne kalde politiske holdninger, det var bare holdninger til nogle ting, mm. så var der ikke nogen af de traditionelle partier, der bejlede til de venner, jeg havde der i, i, i 90'erne, måske lige Venstre faktisk. Men, men, men, men bortset fra det, det, det begyndte at være Dansk Folkeparti, der adresserede nogle ting i samfundet, de syntes var interessant, og som de ikke helt på den måde forbande med politik, hvis det giver mm. mening. Mm. Altså... Og det kunne de traditionelle partier slet ikke konkurrere med. Så de, de tabede jo ind i et eller andet usagt derude, ja. som de var dygtige til. Ja. Ikke? Ja. Godt. Det var sådan lige en, en turbo gennemgang af deres opskrift. Det er heller ikke første gang, vi behandler Partidens Folkeparti her i Polster, det har vi gjort før. Men lad os nu prøve at kigge på perioden 15-19, Jesper. Fordi mm -hmm. hvis jeg starter med at lægge ud, så kan mm. man sige... Partiet vælger ikke at gå i regeringen mm. efter 15. Det var der jo et forventning om blandt mange. Ikke mm. alle, men blandt mange. Vi har også nogle sager, som kommer i 16 med meld og felt mm. og andre ting. Og på den måde har vi en række øh, ting, der slår ned, hvor at de diverse politiske analytikere ligesom har sagt, det er på grund af den og den årsag. Mm. Nu så jeg senest her, at. Christian Tusindal, den afgående formand i søndags her op til formandsvalget, sagde, at det er der og skyld i, at vi gik tilbage, og det kan jo være alt muligt, det kan være alt muligt af årsager til dem, altså ja. det, man ja. siger det. Men faktum er bare, når vi kigger på målingerne i den periode efter 15 op til, og så kan vi komme ind til, hvornår det er, senere, ja. I en lang periode, så ligger partiet ganske, hvis der svinger lidt frem og tilbage, men ingen tidspunkt rammer de for eksempel under 16 procent. Og de nej, nej. ligger jo sådan set relativt stabilt. Ja, de ligger forholdsvis stabilt. De første tre år af den valgperiode ja. fra 15 ligger de trods alt forholdsvis stabilt. Ja. Så der er ikke nogen tvivl om, de tager et... Altså, de tager sådan lidt... Hvis man er sådan meget feinsmækkeragtig, så tager de et par dyk. Øh, de tager et dyk sådan øh, nogle måneder, op til et halvt år ind i valgperioden. Og det er... Det har, som jeg ligesom læser situationen, meget at gøre med det her med, at de ikke vælger at gå i regering. Men Jesper, øh, vil, vil, og så tager de et dyk omkring melderfelt. Ja. og det er ikke felt. Altså, og altså, det er jo ikke voldsomt dyk. Nej, nej, det er bare et par, par, par procent. Og så tager altså, de også det at dyk, der nye borgerlige sådan, virkelig etablerer sig rigtigt. Ikke? Nu er vi længere frem Jeg vil lige blive ja, ja, ved ja, det her ja, ja, meldt ja, ja, og og ikke gå i regeringen Fordi det, man kunne forvente, det var efter den øh, 2015-valget, altså den udløsning, der var for partiet, så kunne man jo godt have forventet, at der ville være et skarpt, skarpere dø på andet tidspunkt, fordi rigtig mange af de stemmer, de fik et 15, det var jo vælgere mm. som var dybt utilfredse mm. med særligt øh, venstrestaværende øh, leder. Ikke? Jo, jo, det skal man øh, huske omst... på. Det altså... er det, det, og jeg vil, man kunne jo forestille sig under normal omstændighed, at de vælgere relativt hurtigt ville så have vendt tilbage til deres oprindelige parti, fordi Dansk Folkeparti var andet valg. Mm. Men det gør de jo faktisk ikke i mange år. Altså, det er jo ikke sådan, at man ser dem bløde dybt Dansk Folkeparti. Nej, nej. det synes ja. jeg meget bemærkelsesværdigt, fordi når vi analyserer Dansk Folkeparti, må jeg bare sige, jeg kan ikke se ro data, som siger, det er på grund af regerings, at de ikke gik i regering, eller på grund af felt der egentlig fortæller om nedturen for dem senere. Hvorfor de punkterer? Nej, men du kan sige, altså, der er jo ikke nogen tvivl om og det, og det kan jeg jo godt tillade mig at sige, fordi at øh, 14 dage efter, at man har etableret øh, det, der jo starter med at være en mindretalsvenstre venstre regering mm -hmm. efter 15-valget, der laver jeg fokusgrupper med de nye DF-vælgere, der er meget, meget, meget, meget, meget skuffet over, at man ikke er gået i regering. Det står simpelthen så stærkt. Og der siger jeg allerede på det tidspunkt, at der er et eller andet her, som Christian Thulesen Dahl simpelthen har set forkert. Og der tror jeg også, man skal tænke på den her måde, at rigtig mange af de venstrevælgere, som man vinder ved 15-valget, de, de søger jo rent faktisk øh, regeringsindflydelsen. Det er det, de er vant til, hvis jeg må lov til at sige det på den måde. Mm. Altså, de vil sådan set gerne have et parti, der er regering, fordi de, de vælger at vide godt, at det er der, hvor man rent faktisk får gennemført sin politik. Nå, det er en anden sag. Det kan man sige, det kan man ikke nødvendigvis se vanvittigt meget af i, i, i målingerne, men det er også en del af det, der er fortællingen omkring, hvorfor det så går så galt, når vi kommer længere frem, som det gør. Og det vil jeg gerne holde op på, for det er fuldstændig enig med dig. Der altså Ærligt, der er aldrig en forklaring. Det, der, tror der, jeg, der er en myriad der, der, individuel forklaring der, der. på, hvorfor hver vælger agerer, som de gør. Og de forklaringer, den enkelte har, er en blanding af alle mulige følelser og andre forklaringer, som som op. Så, ja, ja, du kan sige, at Melterfeldt har heller ikke den store vælgermæssige nej. effekt på, den, altså på, på til at starte med, fordi at der er rigtig mange vælgere, der et, ikke, ikke kan finde ud af, hvad det handler om. Øh, to, er der også en del vælgere, der tænker, altså, forstå mig ret, det er bare EU. Mm. Øh, så, så må de jo komme og bevise, at der ja. er sket et eller andet. Æ, indtil vi får det at vide, så, så, så, så kan de sådan, til en retning ja, ja. op. Altså du ved, der er mange, der er mange fornemmelser ja. inden over det, og føle sig ja. involveret der også. Ja. Så man kan sige, at vi skal jo længere hen. Ja. selvom vi også ved fra, fra, fra alle data, at noget danske vælger reagere meget på, det er, hvis du har fingeren ned i kassen. Altså ja, ja, på den måde er Men det, der er også er sjovt med de her ting, bare lige for at sætte det i et større perspektiv, det er også netop det her med, at effekterne kan tage noget tid, før de slår igennem. Mm. Og det er summen af effekter. Mm. Enig, enig, ene. Der, der er en grundpille, der bliver lagt til noget negativ stemning mod Dansk Folkeparti allerede, da det ikke går i regering. Men stadigvæk, så man bare, hvis man tager målingerne, så er, vi jo, altså, så er det, jo, det er jo ikke en stor effekt, der er nej, øh, på nej, målingerne. Nej. Men vi ved jo begge to godt, hvornår den store effekt kommer. I gen, ganske lang tid, og så ikke faktisk rigtig lang tid. Ikke? Det, som jeg kan se, nu så jeg lige bare opinions øh, tilbage dengang, ja. men der var også den vægtet. Øh, der, der kunne jeg se, at de faktisk ikke ned under 16 procent rigtigt. Nej, under 17 procent på noget tidspunkt før januar 2019. Ja, der sker noget. Ja, der kommer skrængere jo med et udspil omkring tilbagtrækning. Og det rammer? Det rammer så altså stenhårdt øh, ind i en meget stor del af øh, de daværende øh, DF-vælgere, som egentlig siger, at ja, det synes vi grundlæggende er en god idé. Øh, det, der så bliver Christian problem, det er, at han prøver, han, det kan han sådan set godt se, han prøver at løse det sammen med Lars Løbe Rasmussen og, og, og, og blag regeringen, det tror man sådan set også, man har. Og mm. jeg kan huske, der er en, en, en meget kendt Facebook-video med Christian Julesen Dahl, hvor han står ude en Christiansborg og siger, nå venner, nu er den klaret. Ja. Det, som jeg så kan se i alt, hvad jeg arbejder med, inklusive fokusgrupper med Dansk Folkeparti Vælger på det tidspunkt, det er, at de oplever ikke, at den er klar Og der får du så et problem. Okay. Og kan du huske, hvordan, det er faktisk inde i Beskæftigelsesministeriet, det er den, mm. den, øh, vi har en fokusgruppe aften før, Ja, det har vi to. Det er ja. første, 1. maj. Vi har en fokusgruppe sammen. 2. maj præsenterer de seniorpensionen. Mm. Det sker i beskæftigelsesministeriet. Trulsund Poulsen, er beskæftigelsesminister for Venstre, starter med at tone frem på skærmen, forklarer hvorfor, og så går spørgsmålet relativt hurtigt til Christian dag. Mm. Hvorfor vil du ikke støtte øh, Midtets Arne-pension? Ja, ja, præcis. Og så skal han forklare det, og det kan der være mange gode forklaringer på. Måden han forklarer det på, det er, vi har nogle, et aftalesystem på Christiansborg, vi har nogle forlig, dem kan man ikke bruge ud af. Vi har traditioner med at være sammen. Vi gør tingene på en vis måde. Det vil være helt forkert. Han går ind i en christiansborg og forklarer årsagen til, at han ikke kan lave et pensionsudspil med Socialdemokraterne. Det er fordi, at vi politikere ikke synes, det er en god idé. Altså, jeg... Ja, og det, der så sker for en, for en hel del vælgere, det er, at de siger, at ja. den der forklaring køber vi ikke. Og var det i øvrigt ikke også den Christiansborg-logik, du brugte, da du skulle forklare, hvorfor du ikke gik i regering for tre år siden? Præcis. Hmm. Og, og så har du balladen. Ja, og hvad? Og det jeg kan huske, at tænke meget over Jesper dengang, det var, hvad er det Dansk Folkeparti har været kendt for historisk? Det er, at vi respekterer ikke Christiansborg-logik. Mm. Vi kommer ind, ved du hvad? Arnes Fogh Rasmus, det kan godt være, at man er vant til at diskutere finanslov, og så er det statens finanser vi diskuterer ja, ikke så meget andet. Men sådan fungerer det ikke mere. Nej. Vi vil have udlændinge, Præcis. vi vil have noget andet, ja. og det er en del af forhandlingen. Vi vil have den Jylland, ja. vi vil have altså whatever. Fuldstændig. Mm. Og vil du hvad, de der internationale konventioner, som I alle sammen blev blevet enige om herinde på Slottholmen, at dem, dem skal vi overholde af en hvilken årsag, I ikke helt kan forklare. We don't care. Vi presser til det øverste. Altså, Dansk Folkeparti var jo drømmenes parti, virkeligheden. Det var dem, der kunne både Hulten. Sprænge Hulten. grænserne. Og det, der sker under Arne person, sådan som jeg analyserer det, udover, at det var et vigtigt tema for nogle af de fysisk belastede vælgere, som lå i, ja, i mellem ja, ja, ja. Sælmøsel, Sælmøsel, Dansk for det var det jo, som enkelstående tema og det vigtige emne. Men der var også noget andet. Det var paketeringen af det, måden du formulerede dig omkring det. Altså, at det lige præcis, det her kunne ikke lade sig gøre, fordi der er vi politikere, har en aftale om, mm. at det ikke er sådan, vi gør det. Uh, det var Men det var fordi du var oppe imod noget, som på, på den ene side var en, var en, en grundværdi blandt, blandt en kæmpe majoritet af ja. vælgerne. Ja. Altså, det skal man huske på. Og sådan, sådan er det sådan set stadigvæk, ja. at, at langt de fleste vælgere siger jo, ja, vi synes, at det skal være en værdi, grundlæggende værdi i det danske samfund, at, ja. at dem, der har behov for det, ja. skal kunne trække sig tidligere tilbage. Ja. Så kan vi diskutere, hvad den, hvornår man er nedslidt nok osv. Det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at det er en grundlæggende værdi, Ja. Og min pointe er sådan set også, at de langt, langt, langt de fleste, der siger, at det er en grundlæggende værdi, de ved godt, at det her ikke er noget, som de nogensinde kommer til at benytte sig i. Så det, det, det er for de få, ja. men det er de fleste, der gerne vil have, at de få har ja. den mulighed. Ja. Det er det ene. Det andet her, som jeg synes der er interessant. Det er, hvis man kigger over, op, op, over Dansk Folkeparti's historie, så er der to... Altså hvis, hvis vi nu lige laver nedslaget omkring bare folketingsvalg, så er der to valg, hvor man er gået tilbage. Det er i 2011, ja. og På det er 2019. Ja. Og ellers kan man sige, kunne man, altså, kunne man lidt drage den konklusion, der hedder, at hvis vi husker tilbage, så jo jo, altså udlændinge er altid øh, en, en mm. vigtig, øh, et vigtigt parameter, når vi snakker om folketingsvalg her i nyere Danmarks historie. Helt enig, og det kommer det også til at blive mm. mange år fremover, øh, højst sandsynligt. Men 2011, det er et fordelingsvalg. Det er det nemlig. Det er ja, ja. ikke? Og det, der jo rent faktisk sker i 19, det er jo, at en hel del af valgkampen 2019 kommer jo også til at handle om sådan en mere klassisk fordeling, ja. trukket af, ja. af tilbagetrækning og arnepension osv., ja. end det kommer til at handle ja. omkring værdimæssigt. Og jeg vil bare lige, bare lige hurtigt til lytterne, så det, det, der sker i 11, det er jo, at, at Løkke som statsminister mm. går til valg på en, på en genopretningsbakke, der ja. inkluderer, at pensionsalderen sådan set skal. Ja. Skal, skal, skal stige hurtigere. Ikke? Hvor Dansk Folkeparti er med. Hvor Dansk Folkeparti ja, er så med. Okay. Og, og det er det eneste valg, som siden 1998, hvor Dansk Folkeparti knækker. Ikke ja, voldsomt. Ej, ej. Det er 1,23 procent, ja, som jeg ja, husker det. Ikke? Ja, ja. Men, men, men de går tilbage. Men de går tilbage. Mm. Man får stoppet, fra et socialdemokratisk mm. perspektiv, får man stoppet øh, øh, stigningen i Vælgekorpus. Og jeg kan jo huske, hvordan at vi som rådgiver dengang blev... Altså, det var hamret løs på det der. Sådan, ja, ja. Ikke? Fordi du var lige præcis der for første gang i... Øh, rigtig, rigtig mange år, man havde en mulighed for at udfordre dem. Ikke? Og så, så efter det i 11, øh, så, så har de jo det her monstervalg i 15. Ikke? Jo, og så præcis. er du ret i, at 19 har karakter af fordelingsvalg igen, og vi får nogle af de samme tendenser, bare kraftigt forstærket. kraftigt forstærket. Ja, og så får du så problematikken omkring, at du har... Øh, nye borgerlig der har etableret sig. Ja. Og lige pludselig Og det... er i stand til at, at, at ja. tiltrække nogle, ja. nogle df også. Ikke? Præcis. Så bare lige for at rumme diagnosen af, i virkeligheden er det sådan, at det er, man kan sige, den valgperiode, der går fra 15 mm. til 19, mm. hvor 19-valget så er en katastrofe for Dansk Folkeparti, der kan man sige, at det er faktisk kun de sidste fem måneder, af den valgperiode af Dansk Folkeparti for alvor punkter. Ja, ja. Men det er der fra er januar også... 19 til juni 19, ja, ja. hvor valgdagen er, at de punkterer resterende periode ligger de jo faktisk relativt pænt med udsving, Jeg bevares, ja, ja, ja, ja. men på et stabilt højt niveau. Ja, ja og som man, vil, altså, som man vil, vil gøre, når man ligger og et parti, der har øh, altså, der har et valgresultat med sig, der ligger over 20 procent. er på præcis. den måde, de store partier har større udsving, ja, ja. Fordi, Altså ja. volatiliteten i de sidste ja. 5-8 procent ja. af, af vælgerne, den er bare større ja. end, end blandt basen. Ja, så, det, så det giver god mening. Men ja, men jeg tror faktisk også, hvis jeg husker korrekt, så tror jeg, at vi på et tidspunkt har lagt grafen ud på vores, har vi. På den vores har sociale medier. Det på de sociale medier. Det, det, er, kan det. Kan det kan være, være vi skal det. lægge den ud igen. Ja, det vi vil prøve at lægge den ud igen. Fordi, Producer Thomas, vil du? Ja, godt. Fordi det der, det, det, der, det er et, ja. et, et, et uh, historisk, øh, ja. fantastisk graf. Jeg ja. ikke, ikke fordi, ja, det var der lavet men. Men, men, men men jeg siger, men den er faktisk enormt illustrativ, ja. så den skal ud på ja. Facebook og alle de andre den steder, kommer. så man kan se. Den Så kan I følge med der. Godt, Jesper, det var sådan lidt den analyse. Ja, og så kan man vel sige 19 står som det der katastrofevalget. Uh, man går de der 12 uh, procent tilbage, 13 procent tilbage. Ja. Næsten. Men det, som vi også skal tage med, det er jo, at, at den altså nedgangen er jo faktisk fortsat. Det er den jo. Den, den stopper jo ikke. De får 8,7 der i, i, i ja. 19, ikke? og den, den fortsætter jo helt. Den rasler ned nu, her. Ja. Ja. Og nu lad os gå over på, så, lad, så vil jeg gerne bede om, lad os tage en, en status på den nuværende situation. Hvor er det, man afleverer vælger, og hvor er potentialet, mm. som det er nu her? Mm. Jamen, altså, der er jo sket det, øh, hvis vi kigger på Dansk Folkeparti i dag, og hvis vi kigger på de vælgerbevægelser, der ligesom har været rundt omkring Dansk Folkeparti øh, siden 19-valget. Fordi det er ligesom det, vi kan måle det op imod. Så er der ikke nogen tvivl om, at, at man har jo en vælgermæssig relation ved kalde det til nyborgerlige. Forstået på den måde, at nyborgerlige har egentlig formået, og det gjorde man også i 19, øh, at, at hente nogle Dansk folkeparti-vælgere. Det har man hentet lidt mere. Så, så man har den her negative mm. hvis man siger, relation til nye borgerlige. Det giver god mening, det vil man også forvente, at der skulle være. Som sige, så har man jo også en, en, en udfordring i forhold til Socialdemokratiet, hvor man også begynder at aflevere vælgere over midten. Der er rigtig mange øh, Dansk Folkeparti-vælgere, der har valgt at søge mod øh, Mette Frederiksen tid i særdeleshed i forbindelse med corona. Det er mange af de her tryghedssøgende øh, vælgersegment, som vi snakker om. Og så har man en sidste sådan, øh, betydelig vælgerrelation. Ikke øh, som man har haft det i, i, i, op igennem 0'erne og 10'erne med Venstre. Den er faktisk forsvundet. Mm. Men med Konservativ. Og det er jo mere en det her sådan meget mere nationalkonservative vælgersegment, som lige nu i en eller anden grad har søgt, øh, i, i nogle tilfælde har søgt mod konservative fra DF, men også der, hvor DF i en eller anden grad har en eller anden potentiale i forhold til, at man rent faktisk godt kan træde ind og tale til nogle af de her mere nationalkonservative. Det er jo sjovt, fordi det har været Venstre, som det store borgerlige men man har byttet vælger med. Ikke? Ja, ja, og der skal man jo huske på. at det er ikke det er for at tage den tilbage til 15-valget. Men Dansk Folkeparti vinder... 8 netto nettoprocent direkte for Venstre. Det vil sige, ja. der er 8 ja. altså nettoprocentpoeng af ja. Venstres tilslutning fra 11-valget, ja. der vandrer direkte til Dansk Folkeparti ja. i 15. Den, er bare, altså, den, er, den går nærmest i 0 i dag. Ja. Det vil sige, at man har ikke nogen vælgermæssig relation. Nej. Det, er jo fordi også, det er jo selvfølgelig også, fordi partierne har udviklet, som de har, og Venstre har udviklet, ja, ja, ja. som de har osv. Men det betyder jo, at skal man ligesom sådan se på det sådan vælgermæssigt for Dansk Folkeparti vedkommende, så, så har man jo den problematik, der hedder du er egentlig, altså du, der bliver trukket i dig, både fra højre og venstre side, mm. og så bliver der egentlig også trukket øh, i, i dig sådan øh, op eller ned fra, hvis vi sådan kigger øh, det her nationalt det, det, det skal man jo kunne navigere ja. i det der. Altså det er jo virkelig, virkelig svært, fordi, og der skal man være skarp på, hvad for nogle vælgergrupper der er, om det er den traditionelle base i Dansk Folkeparti eller andre, fordi hvordan stiller du med nye borgerlige på den ene side, ene. konservative lidt sådan mellem af det hele, og social side om på den anden, ja. anden side. Ja, men Jesper, jeg tænker lidt, vi har jo faktisk inviteret en gæst med i studiet. Ja. Det er jo en, der i virkeligheden er meget ekspert mm. på Dansk Folkeparti indefra, mm. har kørt under retten ja. i snart 11-12 år, som har været rådgiver for ledelsen i Dansk Folkeparti og partiet jo gennem lang tid, og det er Martin Anoldus. Mm. Og jeg tænker, om vi ikke skal høre, hvad Martin tænker omkring, hvad der foregår inde, altså inde i partiet og give os nogle betragtninger videre, så kan vi diskutere det diskutere videre bagefter på et kvalificeret grundlag. Skal vi gøre det? Lad os få Martin ind. Vi har jo øh, min kollega i studiet, og det er der en årsag til, Martin, fordi du er faktisk rigtig interessant i forhold til den samtale, som Jesper og jeg skal have i dag her. Og jeg tænker lidt, før vi går ind og begynder at tale lidt om det, vi nu skal tale om, så kan du måske lige sætte et par ord på over for lytterne om, hvem du er. Jeg har øh, i en overrække arbejdet i, i Dansk Folkeparti. Jeg har øh, helt tilbage fra, fra midten af nullerne og øh, en del år frem øh, været højre hånd for Christian Tulsendal, øh en gruppeformand i Dansk Folkeparti og senere formand øh, og, og været rådgiver, kan man sige, de år, hvor DF jo øh, oplevede en, en markant fremgang i de forskellige valg, som nu kom øh, løbende. Øh, og så har jeg jo øh, været en tur uden for Christiansborg og vendt tilbage igen i øh, år 2020 øh, som i en anden rolle, som, som suschef i, øh, i vores øh, kombinerede presse-, socialmedie- og kampagneafdelingen. Og, og været med et, et års tid der, hvor, hvor der virkelig øh, var gang i sagerne. Godt, Martin. Jeg tænker lidt, før vi kaster os ud i sådan den mere analytiske diskussion. Jesper, jeg går jo sindssygt meget op i data og fakta, og hvordan man arbejder med de her ting. Kan du ikke sætte nogle ord? Fordi Dansk Folkeparti har været lidt anderledes i den sammenhæng. Man har haft et fantastisk godt boldøje i til vælgerne. Hvordan er det, I har arbejdet med det? Hvilke overvejelser, og hvordan... Ja, altså, det har været, kan man sige, gennem rigtig mange år, jo fornemmelsen for, hvad, hvad foregår derude blandt danskerne. Altså, hvad, hvad foregår der i, i, i folkedybet, frem for, at man, man ligesom har kigget meget ned i, i dataen. Fokusgrupper, målinger videre har ikke været noget, man har benyttet sig af tidligere i df det har været øh, forskellige øh, samtaler, blandt andet med baglandet med vælgere øh, osv., og, og man har brugt rigtig meget krudt på igennem årene at og, og komme ud, holde offentlige møder, øh, når det var muligt, invitere en masse, øh, ikke kun vælgere, men også, øh, også folk fra, fra de, de områder, hvor man nu var, ind på kroger holde en par timers øh, møde, oplæg på tre kvarterer og så en masse spørgsmål. Og, øh, og, og der har jeg været med på mange af de ture. Øh, Danmarksturnere har, har der været øh, adskillige af. Og der har man jo også kunnet fornemme, hvordan øh, stemningen var. Øh, hvad, hvad er det, der optager folk øh, forskellige steder? Og der, der kan jeg jo godt sige, at der har været en udvikling også igennem årene. For hvad, hvad er det for nogle folk, der møder op sådan nogle steder? Øh, hvad er det for folk, der er medlemmer i for eksempel 2007 mm. i forhold til 2015, 16 og også i dag? for den sags skyld. Ja, fordi jeg skulle lige til at sige det, Martin, at det er jo er det interessant det her, også ud fra sådan en, altså nu er det ikke nogen hemmelighed, og det ved lytterne også godt, altså jeg har jo brugt det meste af 10 år af mit liv på at prøve på at, at slå Dansk Folkeparti til, til alle tænkelige valg, øhm, med udgangspunkt i en, en, en helt anden måde, ligesom at forstå vælgerne på. Det som, det, som jeg synes, der er vandmiddeligt interessant med det, du fortæller, det er jo netop også det, du siger med, at alene det der med at se, hvad det er for nogle folk, der kommer, til sådan nogle, nogle arrangementer. Det er rent faktisk, øh, hvad skal man sige, det, det, det indeholder rigtig meget indsigt. Øh, fordi det er også, altså, jeg, jeg, jeg tænker, det jo meget spørgsmål omkring, at moderne politik handler sådan set også omkring, at man kan engagere, motivere folk. Og hvis du kan motivere folk til at gå ned og bruge to timer ned på en lokale krog, så har man nok fat i et eller andet. Og det er jo derfor, man kan sige, at data og indsigter er rigtig mange ting. Og du kommer også til at fortælle os en historie, jeg tror, der viser omkring, hvad det er, man også skal tænke i, når man tænker, at politik er noget 2022 og er kandidater og partier osv. Og Jeg tænker, altså det her med at få alle de her input, det må jo så også have betydet, at I har været rigtig gode til på en eller anden måde at hvad skal man sige, håndtere de input, eller hvad skal man sige, øh, diskutere, i hvert fald sådan processe dem på en eller anden led, forstår du, mener det er rigtigt, og man kan sige, at det var selvfølgelig inputtene fra, fra de mange møder rundt i landet, men det er selvfølgelig også, når der er nogle dagsordner, som oprigtigt øh, optager den, den, den almindelige dansker, øh, at gribe dem hurtigt øh, og, og, og kasse over dem og, og, og lige som have en holdning til det. Og det var jo en strategi gennem rigtig mange år, hvor vi også kunne mærke, at det var det, var det som folk virkelig syntes var, var, var godt ved, øh, ved partiet, at man ligesom kunne gribe dagsoner. Der var ikke så meget, øh, nu, nu kommer vi ind i, i Christiansborg-maskinen, øh, så, så skal det diskuteres i lang tid. Nej, det var klare holdninger. Øh, vi er ved den her vej med det her, øh, og vi skal gøre noget nu. Og det, øh, det kunne vi jo godt mærke, øh, der var stor aspekt omkring i, øh, i, i de år, hvor det, hvor det virkelig gik fremad. Så det har også meget været et spørgsmål om, at man... Altså i selve partiet rent faktisk var meget øh, altså man man havde sådan et grundfjeld af, af holdninger man stod ovenpå og vidste jamen, altså lige meget om jeg var den ene eller den anden altså lige meget om det var Christian Thulsen Dahl eller Peter Skov eller øh, Pierre Kærskov eller hvad det var så vidste jeg egentlig at at jeg er altså inden for den her spillebane der ved der, der mener vi det her det vil så sige at jeg kan egentlig jeg kan egentlig trække øh, pistolen med det samme, hvor de andre måske skal tilbage og diskutere i gruppen og med ledelsen og så videre, før de egentlig kan tage en eller anden position på et emne. Præcis. Og man kan sige, i rigtig mange år var det jo de samme måske fem seks øh, politiske områder, der var allermest fokus på. Og man kan sige, så når der var, var, var nogle sager ude i, i samfundet, så, og, og, og vi var inden for de her områder, så, så var det jo bare om at gribe, gribe dem og, og komme ud over stepperne og kunne have en holdning til det og kunne vise vælgere og almindelige danskere, at vi er på det her. Og så kan man sige, at efter Christian blev formand, også valgte han også at have fokus på flere, altså brede paletten mere ud også, og det var altså noget, vi også havde fokus på i årene i det videre. Men det er jo stadig den samme kerne, kan man sige, om... De mærkesager, som man husker helt tilbage fra 90'erne af, det er jo dem, som partiet stadig holder fast ved. Og det er, jo, det er jo stadig styrken, kan man sige, selvom man er ude i en blæst nu. Jeg er totalt enig, Jesper. Det er så fascinerende, det der med at turnere rundt blandt vælgere, fordi man forstår rigtig mange ting. Mm. Man ikke nødvendigvis ser ud af en måling med 53 synes et eller andet. Nej, du får en helt anden føling. Enig, enig, enig. Og derfor er der en interessant tilgang, for det er faktisk en metode, Martin. Det, du siger, det er også samtidig, vi kan se, at vælger, vores vælgere udvikler sig i de år hen og med. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at du uddybet lidt om, hvordan du kan se fra den spæde start, for du kommer ind i nullerne, hvordan er det så, at vælgerne udvikler sig? Hvad er det for nogle typer personer? Hvad er det for nogle temaer, der begynder at udvikle sig i alle de her år? Ja, og det, det må man sige, der, der, der er jo sket noget, kan man sige, også i takt med, at partiet jo er gået, gået frem og, og jo voldsomt fremt i 2015. Mm. I der er jo ingen tvivl om, at, at, at der var et potentiale til at vokse større, og, og der i midten af nullerne, hvor, hvor jeg var rundt også til offentlige møder, øh, der, var jo, der var jo en del af folk blandt tilhørende, som, som, øh, som øh, ja, var, øh, for eksempel hvis vi tog ud til, til nogle af yderområderne, hvor, hvor, hvor, hvor der var mange, der havde svært, øh, også ved, ved at råbe, Lokale politikere op, og de, de, de mødte jo op her og havde et håb om, at, at det var så DF, der kunne, kunne løfte deres sag, som, som de havde meget fokus på. Og man kan sige, at det, det, det, den, den, den gruppe af vælgere var der en del af der i, på det tidspunkt der. Og da vi kom tættere på 15 og på, på kanonvalget der med de 21,1 procent. Der var jo andre faktorer, som gjorde, at selvfølgelig en, en rigtig god indsats nogle stærke holdninger op til valget fra DF's side, men jo også et, et venstre, som havde det svært, og et socialdemokrati, som også havde sine udfordringer. Så, så der stod, stod DF jo ret rent også med, med, med skarpe holdninger og ligefremhed. Og, og jeg kan også huske nogle af de møder, der var i, i valgkampen i 15. Hvor der jo dukkede de her 300-400 mennesker op. Det var jo det var helt vildt at opleve også. Og folk, der så stillede spørgsmål, det var jo, det var jo andre grupper, man ikke havde vant til at, at, at have inde. Og, og det kunne man jo også se efterfølgende, hvem det var, der, der, der, der kom over til DF. Det var, jo, altså, det var jo ikke kun, kan man sige, fra, fra det område, som man normalt havde, havde tiltrukket vælger fra, men det var jo også altså, det var venstrefolk, det var socialdemokrater, som, som kom fra, fra hver side af. Og tænke, det her, det, det ser faktisk ret interessant ud. Og hele 15-historien er jo, er, jo altså, er jo vanvittig spændende også at dykke ned i, og det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Der sad jeg jo hos Socialdemokratiet og arbejdede med deres strategi. Det, som jeg også tænker, at, at der var interessant for, for DF lige præcis i 15-hverket, det var netop det her med, med det svage venstre, i hvert fald i forhold til, hvad der var hvad der var vigtigt for rigtig mange af, af de vælgere, som ligesom kunne vælge mellem Venstre og, og, og Dansk Folkeparti. Øh, et, et stærkt Dansk Folkeparti, som jo stadigvæk på det tidspunkt stod sådan meget med sådan en grundkerne, i hvert fald i, i den optik, jeg sad med. Og så egentlig synes jeg også, at et, et interessant spil mellem Socialdemokratiet og, og DF, fordi der skal ikke have nogen tvivl om, at en, en, en meget, meget stor del af at Socialdemokratiets strategi frem mod 15-valget, det var jo rent faktisk at reducere det tab, man havde til Dansk Folkeparti så meget som overhovedet muligt. Det vil sige, at man får også sådan den der direkte konfrontation mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som jeg tror egentlig øh, set sådan i, i historiens lys egentlig nok var til fordel for begge parter ved 15-valget. Det, som det, det, jeg bare kommer til at tænke på, Martin, det er også, også det her med, at, at nye vælgergrupper osv., er det faktisk også, altså, hvad skal man sige, er det også en del af, af, af historien omkring, at, at Dansk Folkeparti måske egentlig bliver for, øh, for bredt, eller man, man, man egentlig tiltrækker nogle vælgere, hvor det bliver rigtig svært at møde de forventninger, som de vælgere kommer med? Uanset hvad, faktisk? Og det er jo nok det sidste, øh, tror jeg. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om eftervalget, øh, øh, og, og den svære situation, der nu opstod, kan man sige, regering eller ej, men også med, med, med et, et, et venstre, som, som var øh, alene parti, og så skulle øh, DF, som jo havde vant til at være alene støtteparti gennem øh, en overrække i lige pludselig skulle dele den der støttepartimagt med, øh, med, med flere partier, og det, det, var, det var svært også. Hvor skulle man ligesom, øh, jeg kan huske den første finanslov også, var diskussionen omkring øh, bilafgifter, øh, og og ældreområdet øh, og, og, og velfærdsmilliarden, tror jeg det var ja. øh, på det tidspunkt. Det er også, hvor, hvor, hvor vi jo havde sat os øh, virkelig. Øh, vi havde sat på, at nu skulle vi have en velfærdsfinanslov, øh, og vi skulle have fokus på det også mm. på det tidspunkt. Og der, der opstod jo også under forhandlingerne et spil mellem de forskellige partier øh, om at, at kunne få opmærksomheden. Og der endte det jo også med at blive rigtig svært for DF øh, i, i den finanslov, at kunne, kunne få frem, hvad er det egentlig, vi har, vi har formået. Og, og det har jo været en styrke gennem nullerne øh, hvert år på finansloven, når man kunne gå ud og sige, vi har sikret det her. Og øh, når, du, når du selv også nævner Socialdemokratiet, ikke, mange øh, af de røde vælgere, som jo kom over til DF, havde jo også en forventning om, at DF løftede velfærdsdagsordenen ja, ja, for alvor. Præcis. Ældre vælgere, men jo også øh, mange kvinder. Ja. DF er jo også et, et stort kvindeparti, Øh, og, øh, og det er klart, øh, når man starter ud på den måde, øh, og, og, og det ikke lykkes ligesom at få, få landet i en finanslov, som, som man virkelig håbet. Og så bliver det efterfølgende en diskussion omkring, øh, jamen hvis vi ikke har, altså når en liberale alliance nu har så, øh, så stort fokus i finansloven her, øh, hvorfor skal de så have, have, have lov til at kunne få en skattereform igennem året efter? Og så blev det jo meget sådan en diskussion i, i blokken også, og det Altså udover selvfølgelig, det kommer vi også tilbage til øh, årsagen til, til tilbagegangen, men jeg tror også, man skal se det lidt i det lys øh, med, med alle de diskussioner, der opstod i den tid, øh, hvor det kom til at fylde rigtig meget øh, DF for Liberale Alliance hele tiden, øh, frem for at vi kunne tale politik, så var det mere øh, diskussioner om, hvem der får mest osv. Så, mm. så kunne jeg godt tænke mig at høre lige, bare, bare lige hurtigt, og så kan vi snakke om årsagen til analytisk, hvorfor du tænker, det gik tilbage. Ikke? Men, men... Dansk Folkeparti har altid været altså, fantastisk dygtig til at balancere en benhård tilgang til visse politiske områder og så en rigtig, rigtig blød side. Kan du ikke sætte nogle ord på den strategiske over de strategiske overvejelser, jeg har Fordi jeg har altid syntes, det var, sådan, det var, en, det var en ret vild historie i virkeligheden. Ikke? Dansk Folkeparti var god til at promovere dyrevelfærd. De ældre marginaliserede grupper, så samtidig en, en hård udlændingepolitik. Retspolitik og den slags, hvilke overvejelser? Var I bevidste om, at det var, sådan, det var direkte til nogle vælgergrupper, som går efterspurgt det her, eller var det, var det virkelig mere tilfældigt, eller hvordan gik jeres tanker i den sammenhæng? Fordi for mig har det været succesopskriften på Dansk Folkeparti, succes op igennem nullerne. Jamen, det er jo rigtigt, og det har jo helt, altså, de, de to ting hænger jo sammen, øh, og det har det jo gjort siden øh, med, altså ja, fokuset øh, faktisk fra fra 2001 valget med finanslovene, at der var et ønske om at vi skulle både have noget på øh, på, på værdipolitikken, øh, og så skulle vi have noget øh, til gavn for øh, for for de svage, økonomisk svage stillede grupper og ældredagsordenen, og det var allerede, kan man sige, i starten af nullerne øh, på, på den første finanslov, hvor det jo lykkedes at, at få sat øh, nogle markante øh, aftryk i forhold til ældredagsordenen på det tidspunkt. Ikke? Øh, selvfølgelig den velkendte ældre-sjek, øh, som jo er en af de helt store succeser øh, mm. igennem nullerne. Så der var selvfølgelig en strategi om at, at spille på de der to spor, og, og, og den kombination, det tiltræk jo øh, rigtig mange, øh, og det kunne vi jo godt mærke, vi kunne godt fornemme, det er også, når man nu fik respons på finanslov eller større aftaler. Eksempelvis var vi jo også ude i nullerne i nogle svære diskussioner med skattereformer osv., mm. som jo ikke typisk lige passede til DF, hvor diskussionerne omkring toplesskatteledelser også var oppe. Og nogle markante skatteomlægninger. Men der havde vi jo så også, kan man sige, når vi havde den der økonomiske diskussion, så var vi jo meget optaget af, jamen, hvis vi skal gå med på det her, så skal vi jo også kunne sikre, at folk- og førstidspensionisterne skulle kunne få noget ud af det. Altså dem i bunden. Som jo også var udfordret, kan man sige. Ikke? Jo, og det er jo lige præcis der, hvor jeg, jeg synes egentlig, det er vanvittigt interessant, det der med også op og trække hele historien omkring om Dansk Folkeparti og, og, og, og, og hvad, hvad man egentlig formåede at gøre. Fordi et er jo det der med, og jeg kan huske, at der blev snakket rigtig meget omkring det i forhold til, til kommunalvalget her i, i november sidste år, med den her seismograf øh, Pierre som den her store, øh, kraftige seismograf, der ligesom havde styr på vælgerhavet, Christian derefter og derefter videre, at det måske var gået lidt i stykker. Det kan, vi, det kan vi lige komme tilbage til. Men jeg synes bare, at hvis man tænker på det der med at, at være bevidst omkring, hvad det er vælgerne, i en eller hvad det er, at vælgerne har nede i maven. Fordi det er jo, det er jo sådan meget det, jeg, sådan jeg vil udtrykke det. Så har det, det er jo egentlig slået mig meget, at Dansk Folkeparti måske er, er et af de partier, i hvert fald i moderne dansk politik, der har været bedst til op, op at ramme det her med følelser i politik ind. Til, til, til rigtig politik. Og det er jo der, hvor det hele der med spørgsmål omkring dyrevelfærd for eksempel kommer ind, fordi altså... Jeg tror, at der er rigtig mange andre partier der på Christiansborg, der har op og tænkt, hvorfor, hvorfor begynder man nu på det? Men sandheden er, at hvis du, hvis du ser, hvad skal man sige, ligningen for dig, så giver det vanvittig god mening, i ud fra sådan et mere emotionelt perspektiv. Men det er også en dyrevelfærd, som, som jo er skåret til. Det var jo ja, mindre ja. i forhold til produktionsdyreforhold og meget mere i forhold til kælddyr, ikke, Martin. Og det ramte man jo meget, meget godt ind i en gruppe, som gik op i det. Af en eller anden årsag, som jeg, som, som jeg har stadig svært ved at forklare, så, så kan man sige, at det, det var der faktisk mange grupper, der følte for. Nå, nu vil jeg så lige høre en ting, for nu skal vi til årsagen. Det går frem af, at du er med. Du ræder på en bølge af ren og skær succes i, ude blandt grupper. I kan mærke energien i befolkningen. Der er flere og flere, der tilslutter sig i 2015. Rigtig fint. Der kulminerede ikke? simpelthen med en kæmpe juhu-oplevelse. Og så, så ved vi jo, hvordan det gik i 2019. Hvis du skulle sådan ligesom sætte en diagnose på, hvorfor og hvornår det går galt, Martin, hvad ville det så være? Hvordan ser sådan analytisk på det? Og Det er jo også svært, øh, synes jeg. Det, det er rigtig svært. Der har jo været mange holdninger øh, ude omkring det. Øh, det, var, det var også, øh, hvad hedder det, øh, der var det begyndte for alvor at gå ned ad bakke. Der var jo diskussion omkring Arne-pensionen øh, mm. der i, i 19 har det været. Jeg var ikke på det tidspunkt inde på Christiansborg også, så og var ikke fuldt ikke så tæt med i, i, i, hvordan det kørte på det tidspunkt der. Men der er ingen, der er ingen tvivl om, at der, der har jo været forskellige forhold, som, som har spillet ind. Selvfølgelig det her, som jo har betydet rigtig meget for, for DF's vælgere. det har vi jo se i målingerne, i hvert fald, der er blevet lavet i den forbindelse, at at øh, der er selvfølgelig rigtig mange øh, øh, blandt DF'ere og os, som, som øh, er øh, fysisk øh, nedslidte øh, jobs, øh, som, som jo øh, har haft behov for det, for, for, for den her ekstra håndsretning. Øh, så, men men jeg, jeg tror altså også, øh, det som jeg nævnte før, øh, al den polemik, der var øh, i, i blokken øh, gennem lang tid, der er aldrig nogle danskere, der synes, det er sjovt at, øh, at høre øh, politikere skændes hmm. som... Øh, om, om noget, der ikke handler om politik, men mere om, om processer og så videre. Øh, det, det er aldrig gavnligt. Og så i takt med, kan man sige også, at Socialdemokratiet kom indret øh, strategi. Øh, også at, at komme mere på banen. Og på det med følelser. Øh, flere partier, der bød sig ind med følelser. Det kan vi jo også se i dag, hvor, øh, hvor følelser betyder rigtig meget. Øh, vi ser også politikere optræde med, med deres små hundevalpe øh, på de sociale medier. Vi mærker politikere, som kærer som befolkning i de her urolige coronetider, som jo startede for alvor i 2020, hvor vi havde regeringen på banen med forskellige pressemøder. Det var også på det tidspunkt, hvor jeg var derinde. Jeg kunne godt mærke, at det var jo umuligt at trænge igennem. Det var jo regeringen, der havde sægeretten fuldstændig her. Og så var det lige om vi havde det ene spændende udspil efter det andet, som vi havde forberedt. Det var kun regeringen, der, der, der var. I, i vælten, og, og det var muligt at kunne sende en dagsorden der også. Og, øhm, så, så man kan sige, øh, tilbagegangen, tror jeg, skyldes rigtig mange øh, forskellige ting, og, øh, og jeg, jeg har svært ved, også fordi jeg ikke var øh, i partiet på det tidspunkt at lige udpege, øh, hvad, hvad det var med. Man kan selvfølgelig se også Arne pensioner billede en rolle, urolighederne i blokken, øh, så har der jo været øh, de sager, der nu har kørt øh, igennem øh, de sidste par år også forstærket, kan man sige, mm. af, af, af især det seneste år, halvandet år, hvor, hvor der virkelig har været meget øh, i, i medierne, øh, som, som ikke har handlet om politik. Ja, og så er du jo selv ind på, at, at, at så, så, så kommer du også ind i en gænge, hvor du netop så også partimæssigt, kan man sige, kommer i den her position, hvor du diskuterer mere proces og personer og alt muligt andet, og og det ved vi bare per demonstration at det er vælgerne egentlig rimelig uinteresseret i når det kommer til stykket. Jeg tænker på Martin. Altså, man kan sige så kan vi altså diskutere hvornår man ligesom kan begynde at se hvornår begynder det at gå ned ad bakke sådan tilslutningsmæssigt hvis vi skal blive det billede. Øh, det er sådan set ligegyldigt, jeg tænker bare på, betyder det noget for den måde, øh, altså I arbejder øh, internt i partiet på, eller, eller, eller hvad skal sige, betyder det noget for, for den måde, I ligesom siger, nå, men, så, så, er vi nødt til, så er vi nødt til at gå til det på en anden måde, eller øh, vi diskuterer det mere strategisk, eller eller altså, betyder det noget, eller hvad skal sige, fortsætter I ligesom den, øh, den tilgang til det, som I plejer, sagt i anførselstøjt? Hvis du tænker her nu, eller hvis du tænker tilbage på det tidspunkt, hvor det begynder at gå den forkerte ja, vej? det er mere det, jeg tænker. Altså der, hvor man ligesom siger, nu, nu kan vi se, uanset hvad, så kan vi se, at der er et eller andet i gang omkring os. Der er nogle vælgere, som begynder at forlade os. Øh, altså det, det, det begynder at manifestere sig. Ja, men det er klart, altså, og der, der må jeg sige, at der, der mangler jeg også lige noget historik, ja. fordi jeg ikke var, var var der på det tidspunkt der, men men, men, men det er jo, der er ingen tvivl om, at der er blevet arbejdet virkelig hårdt for også at kunne, kunne komme ud med altså at kunne finde øh, vejen igennem med de med de gode øh, dagsordner, når der når der netop også har har, har været øh, ting oppe, øh, i, altså og jeg tror også det være Selvfølgelig, Arne pensioner var vi inde på før, at øh, man øh, til sidst øh, valgte at gå med her også. Øh, altså, man prøvede jo hele tiden i forsøget på at, at, at finde vejen igennem, og det er jo selvfølgelig svært også, især i den tid øh, i 19., hvor, hvor det begynder at gå tilbage, hvor man kan se i hvert fald, at, det, ud fra målinger, at, øh, at der, der går nogen over til, til nye borgerlige øh, blandt vælgere, og så er der nogen, der, der går den modsatte vej til socialdemokratiet, og hvordan indfanger du begge de grupper, mm. på en gang. Det er jo ikke nemt, kan man sige. Øh, der er noget, noget værdipolitik og noget, noget velfærdspolitik også øh, involveret her. Så det, det synes jeg også var en, var en, var en, svær, øh, en svær størrelse. Øh, men, men der er du jo nødt til også ligesom at, at komme, på, komme på banen og vise, at det, det er jo, altså, I kan jo regne med os, Altså det gamle slogan, I ved, hvad vi, vi, vi står for, ja. Æ, som man har, har, har været stærk i, øh, altså kunne ku, ku få den vise at øh, man er et troværdigt parti, øh, selvom man har været igennem alle de her ting. Øh, og så, så at I, I ved I stadig, at vi kæmper øh, for det her, og vi, vi kan lave resultater på, på de her områder. Det har selvfølgelig ikke været nemt, men det, det er jo, man er ligesom nødt til bare at, at klyve på og se. Og nu har man jo mulighed for en ny start. Der er kommet en ny formand. Øh, og i, i lyset af det er der også en debat om, skal man være... Et arbejderparti, skal man være et parti inden for blå blok? Et erklæret borgerligt parti, eller hvor skal man stå henne? Og det er jo alt sammen noget, som kommer lidt an på, hvilke vælgergrupper du taler til. Mm. Så Martin, med, med al den viden, du har, og du trods alt været i, i partiet i 11-12 år, og stået for en stor del af deres strategi på rådgiverbasis, hvordan tænker du, at Dansk Folkeparti vælger optimere på sigt. Hvis partiet skal være et stort parti igen, eller hvor stort det nu kan blive i de her tider, hvor ligger man så henne? Hvad er potentialet for Dansk Folkeparti? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Ja, og det er jo ikke nemt, kan man sige, i den situation, vi står i nu, men jeg tror stadig, opskriften er at holde fast i de velkendte emner. Altså, selvfølgelig kan man altid fylde på af nye, spændende områder, men det er jo basen, man skal holde fast i, og, og, og simpelthen få udviklet, kunne, kunne, kunne vise, at man, man faktisk gerne vil være et, et, et borgerligt parti med, med det, det bløde hjerte, som, som man jo også siger i de her dage. Man kan sige, at der, der er jo hele tiden diskussioner om, hvem leverer på hvad, lige nu med, med, med socialdemokratisk socialdemokratiske regering også. Øhm, leverer de nok på, på ældrepolitikken eksempelvis, mm. og så videre. Der skal man være endnu skarpere. Øh, der er ingen tvivl om, at der er mange af de ældre vælgere, som jo er, er, er hoppet over til, til Socialdemokratiet, og det har jo virkelig været det område, som har nok fyldt allermest hos, hos DF blandt velfærdsdagsordenen, øh, og, og hvis man skal have, have dem tilbage, så er det jo om at kunne kunne finde den gyldne vej igennem, og det er ikke nemt. Nu var jeg jo inde her også under coronatiden, hvor det var utrolig svært at trænge igennem. Vi havde også meget diskussion omkring ældreområdet, hvor vi virkelig havde sat alle sejl ind til at kunne komme på banen i den sammenhæng. Men det er svært, når der er andre store dagsordner, der fylder. Men hvis man finder den vej på et tidspunkt, den gyldne vej, og griber sig fast, som man gjorde i gamle dage også, kleber sig fast til en dagsorden og, og, og holder fast i den, indtil til man ligesom har opnået det resultat, man vil. Og det, det tror jeg på, at er muligt igen. Så du tænker, at de ældre grupper er, er vil være en vigtig del af basen fremadrettet? Bestemt, bestemt, fordi det er jo det, og man kan sige, hvad hedder det, i takt med, der partiet jo været over 25 år i dansk politik også, og der kommer, vælgerne bliver jo ældre, men selvfølgelig også, der er jo en base for, for yngre øh, medlemmer også. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, som man sagtens kan, kan udvikle mere, end man har gjort også øh, hidtil. Altså det, der tror jeg, der er noget potentiale. Måske også, når vi snakker velfærdsdagsordnerne, børnefamilierne. Øh, som også, øh, kan man sige, i kommunalpolitik jo. Der er det jo ældre og børnefamilierne, der fylder rigtig meget på velfærdsdagsordnerne. Altså der kunne man godt øh, måske have lidt mere fokus. Men, øh, men jeg tror stadig på kernen. Og at, at man, man ved, at man finder de gyldne veje igennem, kan, kan igen opnå øh, succes inden for, for de velkendte områder, som, som jo man har, har troværdigheden inden for igennem mange år, at folk ved, øh, det, det er altså det, mm. som, som DF, øh, man kender DF for. Politik er jo i sidste ende på valgdagen, der er politik jo altid et nultumspil. Øh, altså, hvis du ikke får stemmen, så får, så får en anden den højst sandsynlig. Jeg tænker, at hvis man sådan kigger på det lidt fra, fra toppen og sådan der, hvor jeg arbejder til daglig, der kan man så sige, der er der også nogle forskellige vælgermæssige relationer, som Dansk Folkeparti har lige nu. Der er en, der er en vælgermæssig relation til nye borgerlige. Der er en vælgermæssig relation, altså forstået på den måde, der kan man, man har tabt, man har afgivet nogle vælgere, man, man kan vinde nogle vælgere fra det, det jeg tænker på en vælgermæssig relation. Ikke? Der er noget nye borgerlige. Der er noget konservativ, øh, som, som det ser ud i dag. Øh, der er noget socialparti. Og så, skal man sige, så er den jo stærkt begrænset sådan i forhold til den relation, der egentlig har været meget stærk over de seneste 20 år til venstre, forstået på den måde. Der, der, de, er ligesom, de er ligesom forvidret. Men, men Martin, jeg tænker bare på, fordi der, der er jo et der er jo strategisk valg i, i, i det her med at, at, at sige, hvordan bygger vi et, et større DF frem mod et kommende valg, uanset om det så er i år eller det er 2023. Er det... Og jeg ved godt, du ikke nødvendigvis kan svare på det, men så, så bare et par overvejelser omkring det. Er, er, det, i en, er det med udgangspunkt i en i en, en hvad skal man sige en kamp med nye borgerlige, øh, eller er det med udgangspunkt i øh, et forsøg på ligesom også at række over midten, og så sige jamen, til, til nogle af dem, der er vandret til Socialdemokratiet, jamen, hør nu her I kan sådan set stadig stole på, at vi er dem, som I kender på ældrepolitik og værdipolitik osv. Og eller er det mere ind i det her hvad man siger nationalkonservative vælgersegment, som måske mere ligger og snitter op imod de konservative? Ja, den er jo, den er jo svær, fordi det er jo selvfølgelig, der, der er jo potentiale øh, i alle tre lejre. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig også op til, og det er jo det, vi venter på, at se også, hvad, hvad den nye ledelse i, øh, i DF kommer til at, at, at have særligt fokus på. Men, men jeg tænker stadig, at, at man kan rumme de tre øh, altså fokusområder, og også stille og roligt kan, kan lokke øh, vælgere tilbage i folden. Øh, hvis man, hvis man igen finder den der gode balance, øh, som man jo har haft tidligere også med, øh, med, med de velkendte områder, og finder en eller anden, øh, en eller anden vej ind, altså det kan være i, i, i interessante forhandlingsforløb, hvor man lige pludselig får klemt sig ind og, og får et eller andet, øh, hvad hedder det, Ja, på banen. Ikke? Øh, vi har jo set det før med andre partier, som har været helt ude. Lige pludselig er det inde, og øh, altså, vi kunne se se øh, et parti som Radikale, øh, okay. som, som jo var her helt nede øh, ved spærgrænsen der i, i 10 før reformforhandlingerne, mm. kom på banen lige pludselig og spillede en helt øh, central rolle i, i, i de forhandlinger, og kom på alles læber og begyndte at stige målingerne også. Man skal kunne finde de der veje igennem, hvor, øh, hvor det giver mening, hvor, hvor man kan bruge sin mærkesager til at, at få for sig selv frem igen. Og så er det jo klart, at man kan sige, når vi også taler data, så, så er det jo øh, nok også øh, en god idé at, at, have, at have mere fokus på den del. Altså prøve at finde ud af, hvem, hvem er det egentlig, vi vil have tilbage, og hvem er der mulighed for at få tilbage os? Nå, og det, som jeg godt kan lide ved det, du siger, det er jo, at essensen af det hele, det er rent faktisk, at, at vejen, altså den grundlæggende vej her, det er rent faktisk øh, øh, politik. Det er ligesom at markere nogle politiske positioner og nogle politiske grundholdninger og værdier, og så egentlig bygge derfra. Mere end det er måske et spørgsmål omkring at definere sig selv som, som direkte i opposition til nye borgerlige eller øh, et eller andet, men simpelthen tage den den anden vej rundt. Det synes jeg er vanvittigt interessant. Så Martin, afslutningsvis her. Så på mit spørgsmål omkring, og det var også forlængelse af det, Jesper kom med, hvilke vælgergrupper man skal have, og hvordan man placerer sig, så hører der da sige, at potentialet formentlig ligger i at være et borgerligt parti, men ikke så borgerligt, at det gør noget det er svært øh, lige umiddelbart at sige, hvad, altså, hvor er det, man skal ligge, men jeg, jeg tror bare stadig på fortællingen om øh, et, et, et, et parti øh, placeret i en borlig øh, blok, som, som har øh, den, den bløde, øh, det bløde hjerte, som man siger. Hvis man stadig formår at holde fast i den kombination, altså, så, så tror jeg... altså. Man skal nok kunne komme tilbage igen, øh, hvis man finder de der gyldne veje igennem. Der er selvfølgelig også meget afgørende, hvordan det hele kommer til at køre i partiet i det videre. Om fællesskabet kommer tilbage. Det er jo helt afgørende selvfølgelig. Man kan komme ud og fortælle noget politik, øh, komme ud og vise noget stærk energi. Øh, det er jo helt afgørende for at få. Øh, der er jo meget psykologi i det hele, så, så det handler også om at kunne. Kunne få den energi og positivisme tilbage oven på det, det, den tid, som har, har, har fyldt her på det seneste. Martin, tak fordi du var med i poster. Nå Jesper, super spændende Ja, samtale med Martin. Meget fede indsigter. Jeg kan også godt lide, altså jeg synes meget ofte, nu starter jeg et helt andet sted, ikke, for at være, altså der er rigtig meget det der sådan, når man gør op med vælgerne, hvordan, hvordan får vi bedst fornemmelse af de energier, der er i vælgerkorset. Og så er der jo rigtig meget fokus på, rangere, hvad for et tema højst hos vælgerne, eller en ja, ja. måling af, hvordan de gamle stemmer, eller de unge stemmer, ja. eller altså, ja. Men jeg, har bare, jeg synes bare, jeg forelsker mig mere og mere i det der samtale med vælgerne. Og det kan jo være alt muligt i virkeligheden. Det kan være fra busstopstedet, det kan være i fokusgrupper, som er organiseret det er det. med skrifter og alt noget andet. Men, men, men faktum er, at det der med at gå i dyb med nogle mennesker, der forklarer, hvorfor ikke bare, at de gør sådan og sådan, og tænker sådan og sådan, men hvorfor de tænker sådan og sådan. Og det er jo det, de har praktiseret, og det synes jeg har været interessant. Ja, jamen altså, jeg, altså, jeg synes det var vanvittigt interessant at høre Martins perspektiv på det, og hvad de egentlig har gjort, fordi ellers tror jeg også, der er rigtig mange af os, som, som, øh, som har været sådan lidt øh, puzzled øh, omkring, hvad, hvad Dansk Folkeparti egentlig har gået og lavet. Og det, og, og det de jo egentlig, så, egentlig har berørt rigtig meget på, det er det der med at, at være derude, Ja. Øh, og højst sandsynligt også i mange sammenhæng øh, meget under radaren i forhold ja. til hvad alle mulige ja. øh, har gået og samlet op osv. men det som jeg synes det, det, altså, det slår i hovedet på sømmet i, i forhold til det der jeg har snakket om det der med at prøve på hele tiden at forstå hvad er det for nogle energier der er i vælgerkorten ja. og det er, jo, det er jo det de egentlig har formået at hele tiden at have en fornemmelse af hvad er det for nogle kroniske ja. energier der er her og så er, det ikke, så, er det, så er det ikke så vigtigt, om, om folk lige kan sætte ord på det og så Men der er det jo vigtigt ligesom at sige, jamen her er der en eller anden energi, en eller andet, vi kan tabe ind i. Ja. Ja. Og det synes jeg, nu, nu synes jeg, at vi skal samle op mm. på den sidste mm. del her af samtalen mm. med Martin, mm. Mm. som går på, hvad, hvad så med fremtiden? Fordi ja. der kommer vi ind på hele energipolitikken i anførelsetegn. Ja. Hvad, er det, hvad, er det, vi kan, hvad er det, de kan tabe ind i for tiden? Hvordan kommer partiet videre herfra, hvor de står? Øh, og op til et eller andet, som er en succes igen. Formentlig ikke lige sådan den nærmeste mm. øh, fremtid øh, 21,3 procent igen som 2015, ja, ja. men et eller andet, som er en, en succes. Hvordan gør man det, og hvem er det, man skal tale til? Lad os starte med at lægge en grundlæggende præmis, vi kan blive enige om. Den der udlændingepolitik, den er ikke, hvad den har været, i hvert fald ikke nu. Nej, den er stadig, altså, den er stadigvæk meget interessant for rigtig mange vælgere. Det men, det, som, men det, som der lidt er sket, det er jo, at den er lidt, lidt ja. blevet sådan en, mere en konstant. Ja, den, end ikke, den er blevet sådan en cleavage. Det er jo ikke sådan en, ja, der er jo ikke en kløft i det. Det er jo ja, en altså, polariserende karakter. Altså, altså selv de radikale har jo været ude at sige, at de jo nok nærmest må acceptere tingene, som de er. Ja. Så nej. Altså, og, og, og det er vel også det, der er kendetegnet ved, ja. at den er lidt blevet spillet remi, ikke? Jo. I hvert, fald sådan, i, I hvert fald frem til næste folketingsløb. Ja, og jeg vil sige sådan her, at nu, nu sidder jeg jo også med internationale data. Der er noget, der tyder på, også når der har valgt i Frankrig, at, at også, vi har været inde på det i Norge og sådan noget også tidligere, at, at der er noget i den der udlændingepolitik, som måske bare ikke helt er det samme, som det var for 10 år siden. Mm. Altså, og kommer den tilbage, det ved vi ikke. Nej. Vi bliver i hvert fald mere blandet i de forskellige lande, fordi indvandringen er jo ikke stoppet. Som sådan. Vi er jo en del af en global verden, så det kan jo godt poppe op igen, hvis kultur, sammenstod opstår af den slags. Men, men den, den er, der, er andet, der er et eller andet i tiden, der gør i sejlgeist. Ja, men den er, er også under udvikling, og den, ja, er, og den er meget mindre øh, sådan, håndterbar for partierne. Du har meget sværere ved at tage sådan nogle meget grundlæggende positioner på det, fordi facetterne i det der med ja. udviklingsspørgsmålet er, sige, altså, der tages en meget sjov øh, diskussion, som det der med at få mere arbejdskraft til Danmark. Mm der går en en distinktion mellem at det er udlændinge, man skal tage ind, eller at ja. det er international arbejdskraft. Ja. Og der er en kæmpe stor forskel på hvordan vi oplever det ja. og hvem det er, vi ser ja. billedet af. Men, Men og så sådan det. er jo altså sådan nogle ting, der, ja. der har manifesteret sig. Men der kan, du, der kan man faktisk også se på tæn at danskerne rykket mere i en forståelig retning, når det kommer ja, ja. til udenlandsk arbejdskraft, end man ja, ja. for eksempel var tilbage til nadsnød ikke. Så der er også sket noget lige pludselig kommet nogle ja. nye ind i udlændingepolitikken. Ja. det er jo Prøvendig. tidligere også adresseret ja. i, i en anden poster. Og det gør det jo svært for et parti som Dansk Folkeparti. So what to do? What to do, Jesper? Jeg smider bolden over til dig. Hvad pokker gør man? Du skal tænke hurtigt nu. Ja, ja, det gør jeg <laughs> Ellers så, eller så jeg over. og jeg så, så, så bliver det bare, mig der taler. men altså, man kan sige, jamen, altså, der er vel egentlig, altså, for det første er der en grundlæggende præmis, som man er nødt til at sige, øh, Dansk Folkeparti er nødt til at få ro internt i partiet. Altså, mm. det, det er simpelthen en grundlæggende præmis for i en eller anden grad at kunne bevæge sig fremad, eller til siden, eller hvor man gerne vil bevæge sig hen. Fordi det, det ved vi. Altså, du kan ikke, i, vælger, I vælgermæssig forstand kan du ikke, kan du ikke, du kan ikke håndtere et parti, der er splidt med sig selv i, i, i lang tid. Fordi det gider vælgerne simpelthen ikke. Så, så det er jo vel egentlig det første, man er nødt til at sige ro på partiet. Så, så, så skal jeg ikke gøre mig klog på, hvordan man skaber ro. Det, det, det, det tager vi sådan et internt forhold. Ikke? Så tænker jeg, at, og det ved jeg godt, det lyder, det lyder jo lidt dumt at sige, øh, men der er ikke nogen tvivl om for mig, at man strategisk er i en meget meget, meget udfordrende situation. Og det kommer lidt af, af, af det, som vi egentlig var inde på i vores indledning, og det, som vi også snakkede lidt med Martin om. Det her med, at man jo er strukket, øh, altså vælgermæssigt, at man er jo er strukket i mange forskellige retninger. Så jeg tror, det handler ekstremt meget om at finde ud af, hvad er ambitionen på kort sigt, og hvad er ambitionen på længere sigt? Forstået på den måde. Øh, jeg tror, at jeg vil. Jeg, hvis jeg var Dansk Folkeparti, så ville jeg prøve på at sige, hvad er det, hvad er det, der er målet ved et folketingsvalg i 2023? Og hvor er det, de vælgere skal komme fra, der ligesom fører os frem til, at vi kan realisere et valgresultat på 6% eller 8% eller eller for at skabe den der stabilitet omkring partiet? Fordi jeg tror, der er en kæmpestor forskel på, om man vælger at tage en direkte kamp med nogle vælgere, der lige nu ligger hos nye borgerlige. Eller man vælger at tage den vej, der hedder, at vi er nødt til at tage udgangspunkt i, at vi er et borgerligt parti, men vi har det bankende bløde hjerte, og så række ud til nogle, der lige nu ligger over Socialdemokratiet, mere velfærdsorienterede tryghedssøgende vælgere eller man tager de der nationalkonservative vej, hvor man ligesom kommer til at bokse med, med de konservative. Jeg tror, der, der, der er kæmpe stor forskel på, hvordan man skal snitte de der forskellige ting. Jeg ved godt, det er et dårligt svar. Nej, det er det ikke, Jesper. Øhm, jeg tænker bare, okay, nu skal du høre, så lad os prøve at grave længere ned, for mm. så vil jeg tage det med på en rejse her. Fordi, altså, strategisk står man jo af for påhøjning. Ja, ja, og det er jo det, man skal finde sådan en helt lavpraktisk mm. en vej ud af, hvordan man kommunikerer. Men Lad os tage på det lange sigt, som du var inde på. Der er en kort sigt lang sigt. Lad os se på den lange sigt. Altså, hvis vi går ned i strømningerne, der er i vælgekorset, så er der jo altid en række strømninger, der går i forskellige retninger. En af de strømninger, vi ser manifestere sig i de her år, og nu er den blevet lidt mudder under corona, fordi pludselig under corona kan vi egentlig bedre lide vores politikere, i hvert fald politiske ledelse, end vi har ja, ja. før, fordi vi har været bange, ikke? Rally round the flag, alt ja. det der. Men grundlæggende over de sidste par år, er i Danmark siden 2007, har vi kunnet observere en stigende mistillid mod det politiske system. Mm. Og den kommer til karakter på mange måder. Manglende tillid, direkte mistillid, antielitær, so on. Det kan have mange facetter, mange ja. navne. Den er svær at indramme. Men den, det vi ved sådan rimelig godt, det er, at den er ret stærk på yderfløjene, mm. og den er stærkere til højre for midten, end den er til venstre for midten. Ja. Det, som de højere populistiske partier... Og det er altså en analytisk term, jeg bruger her. Det er ikke nedladende, mm. som nogen kan tro. Det er meget vigtigt for mig at pointere. De har været gode til at ramme ind i det der. At gå ind på de der sådan, strækninger og spille ind mm. i, at der er en elite, en samfundselite, en politisk elite eller en anden elite, som vil også befolkningen. Det er ikke så godt. Ja, ja. Trump har haft sin ekstrem udgave i USA. Le Pen en anden version i Frankrig. Svædemokraterne har sådan set også haft det øh, stærkt i Sverige. Og i Danmark har det særligt været Dansk Folkeparti, der er ind i det mm. Dansk Folkeparti er jo blevet et parti. Det var også det, vi snakker om før, da vi brugte et eksempel i starten med Arne Pension. De agerer som en parti med christiansborg eller. Men jeg tror, der er noget energi i at gå tilbage til at sige, vi brænder systemet, hvad jeg siger. sige. Nej, <laughs> altså forstod mig ret. Altså, vi gør op. Vi tror ikke på den måde, man gør tingene på alt det, som var deres styrke tilbage i tiden. Og hvis jeg nu kigger på de målinger, der er forskellige steder, inklusive mm. de egne også tidligere, vi har været inde på, mm. så viser det altid, at, at der er et potentiale, der er en stor mistillid på højrefløjen, og Dansk mm. Folkeparti vælger er særligt karakteriseret af de træk. Nu er jeg inde i, i både valgundersøgelsen for 2015, hvor det er meget, meget tydeligt, så jeg har jeg også været inde i valgundersøgelsen her for, øh, for 19 mm. for at kigge på det, og der kan man også se, at det er stadigvæk sådan set, det parti, der har den største anti-elitære ja. øh, øh, øh, øh, strømning i vælgerkorpset. Så der er et eller andet der i Dansk Folkeparti, et eller, andet, et eller andet modstand, en mistro, et eller andet mod samfundet, som jeg tror, der er en enorm energi i. Og det var sådan set også det, Martin Arnoldus sagde indledende, at det var folk, der følte sig dekoblet samfundet, ja, ja, der Det var folk, der ligesom ikke var en del af det, havde svært ved at få lydhørighed over for lokalpolitikere og andre. Der er et eller andet i den gruppe, og når vi samtidig kan se i tallene, at det faktisk trives i bedste velgående i det danske samfund, den her mistillid, mm. så tænker jeg, der er noget, man kan kræve ind i. I en tid, hvor udlændingepolitikken måske ikke er så vigtig mere, så er der noget andet derude. Og så er spørgsmålet, hvordan gør man så det i praksis? Jeg forstår du, altså, jeg forstår. Helt, jeg forstår, helt jeg, men, jeg, men, jeg analytisk. Der er noget der. Jamen jeg tror, For du har Dansk en god pointe. Parti. Det viser historien jo også. Altså, fordi det var jo også den energi, der var omkring 2015-valget. Det, der, det der, jeg bare tror, der godt kan risikere at være øh, Dansk Folkeparti's øh, problem, øh, det er, at der er en, en hel del af de her vælgere, som har prøvet at være hos Dansk Folkeparti, og egentlig havde lagt sine æg øh, i den kur, der hed, her, har jeg, her tror jeg på, der er et parti, der rent faktisk vil gøre op med det her, hvad er det her anti-establishment termine, altså... Tager mit liv i deres hænder og ligesom gøre noget for mig. Og der tror jeg bare, at man er nødt til at, i en eller anden grad at komme rundt omkring den skuffelse, som jeg står der stadigvæk eksisterer omkring Dansk Folkeparti i nogle af de her vælgergrupper. Men jeg er jeg grundlæggende enig med dig. Og det er måske også der, hvor, altså, det er måske også der hvor, hvor, hvor man bliver spillet noget i hænde, som egentlig kan fungere både internt i forhold til nogle af de andre partier på Blå Blok, her tænker jeg i særdeleshed på Venstre, og måske helt helt særdeleshed på konservativ. der vil den jo rent faktisk svinge ja. vældig godt. Og jeg vil også leve den påstand, at den lige nu, som situationen er, egentlig også kan fungere rigtig godt i forhold til Mette Frederiksens, Stjændermativet og, og regering Det tror jeg sådan set, du har det, en, en det point i. Tror, ja, det tror jeg, fordi at det, er jo, det er jo folk, der ikke kan lide magten, der slår til hånden på Bakker, ja, ja. Ikke? Det er folk, der sådan set har en meget, meget lav tillid til de politiske partier og til politikerne. Øh, og det bedste, ja, nu, nu sætter jeg virkelig på kanten her, det bedste Dansk Folkeparti næsten kunne gøre, var at sige, hvorfor skal vi være parti, hvorfor kunne vi ikke bare være en bevægelse, så ved jeg godt, der er alle mulige interne organiseringsting, oh, ja, og ja. så det så for, det kan man ikke gøre i Danmark og so Men det er, det er jo folk, der tænker anderledes, de anerkender heller ikke normalt, de traditionelle, og jeg tilhører blå blok. Hmm. Nej, de er en del af nogle strømninger, som ikke, ligesom dig og mig, der annoncerer rød blok og blå blok, de har en helt anden opfattelse af, politik og forståelsen og frustrationen om, hvad der kører, og hvad der man har tillid til af nyheder, og hvad der er rigtigt og forkert, og alle de der forskellige ting. Og den mistillid, Jesper, der er en enorm energi i det der. Det giver dig fuldstændig ret i. Det, som jeg måske vil stille spørgsmålstegn ved, det er, om Dansk Folkeparti evner at tage ind i den energi. Ja, det er jo så den stor udfordring, som den nye formand og hans øh, strategigruppe står overfor. Det er, hvordan kan man gøre det, og hvor langt, hvor langt kan man gå, fordi man jo også er blevet så meget et rigtigt parti i dag af gode grunde, at så er det ikke sikkert, at baglandet vil følge så langt med. Øh, Nej, altså synes jeg også, at altså, vores, vores samtale med Martin, at, at, at der kom jo også frem til det her med, at der, der er også en situation, hvor man må sige, at, at politik også betyder en helt del. Ja, det, gør det. Altså, det er ikke kun form, det her, ja. og, og, og, og nu er vi imod noget andet ved det, det handler rent faktisk også helt, helt dybt ned omkring, hvor er det, vi selv står på nogle helt afgørende ja. Ja. emner. Ikke? Og der tror, jeg, der tror jeg, det bliver vanvittigt vigtigt for, for, for Dansk Folkeparti sådan meget hurtigt at, at prøve på at søge den der håndfuld emner, som man ligesom kan sige, det her er grundpositionen. Ja fordi du er nødt til i en eller anden grad at bygge sådan et, et, et grundfjeld ned under dig, som du så kan Sige, i Dansk Folkeparti-optik ligesom kan, kan bygge ovenpå, forhåbentlig over tid. Ikke? Jeg tror, du kan, ikke, du kan ikke leve med sådan en flydende oplevelse af, hvad, hvad, hvad partiet er, og, og hvad, hvad de gerne vil på nogle helt det... afgørende områder. Nej. Spørgsmålet er, om der i virkeligheden ikke for de her sådan, grupper af vælgere, som er et potentiale for, det, altså for Dansk Folkeparti, som er derude, i virkeligheden ikke er større, øh, et, der er måske et større vælgerpotentiale i virkeligheden, i at øh, angribe politikernes pensioner, end der egentlig er, for eksempel i at være en del af et forlig omkring en finanslov. Eller sådan. Altså, forstår du, mener de, de er jo sådan, Nå, der, tror, der, jeg, der er, er lavt hængende frugter, som for den konventionelle politiske tænkning kan virke mærkeligt, fordi altså, det, det er jo sådan det koblet af alting, det kan du ikke bare tage, men for, for vælgerne i de grupper, altså potentielle vælgere, ret kommunikerbare og forståelige og tale ind den der er i forhold til det politiske system. Mm. Jesper, jeg vil sige afslutningsvis af for mig i forhold til den her del, så vil jeg bare sige, at jeg har altid tænkt over en ting. Dansk Folkeparti's ledelse har altid været enormt provokeret af Poul kommentar, der var statsminister, om det ikke var stueræne. Og jeg må altid talt sige, at jeg har aldrig nogensinde forstået det. Fordi jeg kan godt forstå det enormt irriterende og provokerende at høre det, hvis man er politiker på de bonede i mm. på Christiansborg. Men for vælgerne så drejede det sig jo ikke om at få et stuer af en parti. Der drejede det sig om at få et parti, som på en eller anden måde ville noget helt nyt. Ja, ja. Der var, og det, og der var det, det en styrke, at de andre partier ikke syntes, at de var et traditionelt parti. Det var jo kun en styrke, for det bekræftede Lå, vælgerne, det det, altså, at de var noget nyt. Det var det da gøre ret i. For mig så har, det jo, har det jo egentlig altid været et adelsmærke, ja. som, som, øh, som Dansk Folkeparti kunne bære med rang ryg. Der er det Det er måske også det, som, der... Lidt af situationen omkring Dansk Folkeparti, og det er måske også derfor, jeg i, i nogle sammenhæng ligesom har sagt, jamen lige nu er Dansk Folkeparti i vælgermæssig optik faktisk en lille smule uinteressant. Ja. Fordi, hvad skal man sige, tidligere, der var, der var Dansk Folkeparti også defineret ved, at de jo, altså de var, de boksede jo med nogle andre. Ja, altså, det, det. De var, de var, de var, altså definitionen af Dansk Folkeparti var lige så meget det, som de andre sagde om Dansk Folkeparti, som det var det, Dansk Folkeparti sagde om sig selv. Mm. Og, og, og det, der skal man også bare tænke, at der er jo nogle forskellige øh, fortællinger, når vi snakker politik, som man ligesom skal, skal have styr på og forholde sig til. Og en af de fortællinger, der er vanvittigt vigtigt, det er, hvad siger de andre om os? Mm. Fordi det, giver, det, det definerer os rent faktisk. Mm. Og lige nu, der har Dansk Folkeparti bare den problemstilling, der hedder, at de andre ikke nødvendigvis mener særlig meget om Dansk Folkeparti. Og det er et problem. Og det, og det synes jeg ja. rent faktisk positionsmæssigt og opvældigmæssigt, det er et problem for Dansk Folkeparti. Ja, de har brug for at radikale skal ud på dem. Det har Præcis. Det. Altså, Præcis. Ellers så bliver det svært at klare det på sigt. Godt. Det var måske dagens gode råd. <laughs> jeg ved det ikke. start en krig med Nej, men ellers, det kan man sige, jeg synes, altså det er jo også, vi skal jo heller ikke her. Det er jo ikke vores program, der ligesom skal, skal prøve på at sige, når Men så synes vi, at de der, det der, du men vi skal prøve på at perspektivere det. I forhold til at sige, hvad det er, er det for nogle vi udfordringer? Det er synes, vi analyserer. Nej, men det, er jo også, det er også det med det der med, hvad er det for nogle grundlæggende udfordringer, man ja, står og, og, og så tror jeg jo bare, at vi kommer til, det kommer til at være noget, som vi følger over tid, fordi det er en bare interessant case. Det er en interessant case. Det er det bestemt. Godt. Ja, hvis vi ligesom skal runde ja. den her del af, så er vi enige om, at der er nogle helt konkrete emner, der ligesom skal styre. Der er der noget med de ældre? Det er mm. helt klart, det kan vi jo se i mulingerne. Ind, der, der ligger man altså godt, man bør ligge bedre også. Mm. Ikke? Mm. Æ, og så holder jeg altså fast på, at hvordan man endelig en konkret skær den til, så er der noget med at tale ind i den frustration, som er et helt grundlæggende potentiale for partiet. Mm. Det, det tror jeg er vejen frem op mod de igen 10%, om plus eller hvor meget det er. Men der er noget derude. Og der sætter du måske også den der bare, der hedder, at ambitionen fra mod næste valg, måske netop skal defineres rundt omkring de der... Ja. 7-8-9 ja. som man så til gengæld har nogenlunde styr på. Jeg tror også, det kan komme længere op, vil jeg sige. Ja, men, men, men, men i hvert fald det er ja. omkring tingene. Så det er... Mm. Er vi enige om det? Ja. Nej. Så er der ikke mere at snakke om. Øv! så skal vi jo sådan set bare ja, sige... Ja, det er øh, slut. Ja, ja, men så skal vi jo... Vi startede, ja. Nej, ja, vi kommer jo heldigvis tilbage. Vi er ja. jo, nu kommer vi jo ind i den ja. vanlige igen, ja, så vi kommer ja, tilbage ja, ja. Øh, om, en, om en måneds tid. Øh, og ellers så vil vi jo sådan set bare sige, at øh, I er meget velkomne til at følge os på øh, vores sociale medier, på, først og fremmest på vores Twitter, posterpot, øh, posterPOD. Og hvis du i det hele taget kan lide programmet, så må du meget gerne øh, like det på, og dele det på de sociale medier. Tak fordi du lyttede til Booster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen.